Lou. Слушаме една новозеландска певица, Туи Мамаки, която живее в България и тази вечер на практика ще направи едно преоткриване на Беглика. Беглика фест започва официално утре, но а, Туи ще свири и пее днес вечерта за пореден път на язовир Беглика а, до 27 август с много голяма артистична програма ще се разгърне Беглика фест. Преди да, преди да чуем още а, Туи, нейната история, какво я довежда в България, какво я държи тук. Нека да погледнем към Беглика фест с помощта на Виктор Димчев, който е един от организаторите. Добър ден! Добър ден! Фестивалът се провежда от 2008 година. Моите спомени, помня Мик по мик. фестивала от 2009. Колко време от тогава, акцентите тази година... Съвсем накратко, а, за да оставим тази... време за туи. Разбира се, тази година Беглика се пресътворява и наново заживява своя а, весел живот. А, около мен се строят работилнички с полумагически същества, цветни шарени места, където хората могат да потърсят парченца от себе си или да намерят парченца от други хора, да чуват красива музика и да се потопят в магията на този приказан язовир и Поляните, които носи толкова много спомени и свързваме с толкова много красиви неща. От днес до 27 с много изяви, музика, интересни групи, групи, които не могат да бъдат чути никъде, такива, които ще се създадат вероятно там. С едно изречение, ако трябва да опишете тази годишното издание, това, което подготвяте в момента, със сигурност това ще е най-магическото издание на Беглика до този момент, тъй като музиката сякаш ще се слее на това издание с обкръжаващата среда и за първи път ще потопим гората и музиката в едно общо темпо с онези, които са дошли, за да се насладят на Беглика. Благодаря ви, Виктор Димчев, Беглика Фест, аз се връщам на тази новозеландка, която беше вчера в Българското национално радио и вече имаме интервю с нея. В самото начало я помолих да представи себе си само през звук. Уау! Той! Може би! Мамаки! Говорите ли български? Малко да. Защо? Откъде дойде тази енергия? А, Ще се наложи да говоря на английски. Аз разбирам български, но повече разбирам, отколкото мога да говоря. Но съм тук от повече от три години, защото се влюбих в българския фолклор. Защо? Как стана така? Бях дете, когато чух Мистерията на българските гласове на един диск и бях дълбоко впечатлена от енергията на тези гласове. Това беше първият ми опит в разбирането на мощта на музиката, най-вече в женските гласове. Къде бяхте тогава като малко момиченца, което се впечатлява от Мистерията на българските гласове? My my me... В моя дом родителите ми имаха много записи музика от целия свят. Те работеха в театъра и бяха много отворени към света. От другата страна на земята в Алтеару оригиналното наименование на Нова Зеландия. Аутеаруа е оригиналното наименование, което в превод най-често се превежда с Земята на дългия бял облак. Питам Туи кога и как решава да дойде до България от толкова далеч от другата страна на земята. Mm. В един момент си помислих за живота ми до тогава и за това, което бих съжалявала най-много, ако изпусна е в този живот. И една от тези неща беше да отида толкова далеч. На това място – България. Нямах никакъв контакт с страната ви. Един единствен имейл-адрес на Никола, така наречения Котарашки, с когато се бяхме намерили в Myspace и дойдох през 2011 година. За да опитам да вкуси от вашия фолклор и култура. И ето ме, още съм тук. Така на една история, която си остава недовършена. Тук и, съм. И свирите и досега понякога с котерашки, а сега отивате на Беглика фест. фест. Да. Защо Беглика? <сък> за първи път ли? Да, за първи път. Защото I have friends... имам приятели, които правят цирк. Една жена, Бенита, която ми е приятелка, но не сме се срещали никога наживо. Само по телефон сме си говорили. Още не си я виждала. Не, не, не съм, но имаме много общи познати. А има много подобни фестивали в Нова Зеландия, които съчетават любовта към природата с изкуства, когато за определено време хората идват на някое такова чудесно място за да споделят своите умения. Тази философия ме вълнува и за това ще отида да споделя моята музика с хората на Бегликафест. Мислите ли, че правенето на музика е политически акт, израз на твърдение за нашия свят, позиция? Uh, this is a uh, това е труден въпрос. За мен на първо място е човек. Начинът, по който мога да празнувам живота и човешкия потенциал, основно в любовта, е това, което ме вълнува. Политически ми е трудно да се позиционирам по отношение на всяко едно отделно нещо, защото има много неща, които не знам, а ситуацията е много динамична в политическо отношение в днешно време. За това се надявам да оставам извън политическото, а близо до поетическото, до поезията. Потъвате в дълбоките води на българския фоклор. Знаете ли как вече да плувате в тях? Не мисля, че знам как да плувам. Мога да ритам. Нали знаете как едно дете се учи да плува? Първо кучешката, да рита с кръчетата. Всичките ми нови песни, които създавам тук в България в последните две години са вдъхновени от неравноделни ритми. Но това е само началото. А чувствам, че това ще е приключение за цял живот. Така, че няма как да кажа, че знам как да плува дълбоките води на българския фолклор. Да завършим както започнахме. С досек с вашата музика. Майка ми е французойка. Ще ви изпея една песен, която знам от моята баба, и ето тази стара песен. Ще ме сви е промене j'ai trouvé l' aussi clair que jamais suis pené et réellement en tant que je t'ai jamais je ne